Du lytter til Radio 24-7 og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi her igen til en omgang direkte radio med stort og småt fra den danske medieannedam. Mit navn er Henrik Fortrup, og dermed tager jeg mig jo for cool i programtitlen. Ved min side står, som så vanlig, store af, også kendt som... Mikkel Andersen. Vi har et langt program i dag, så lad os se at komme i gang. Du lytter til Radio 24-7. Ja, Mikkel, du har jo udover at stå i det her udmærkede program og engang imellem skrive nogle klummer i danske, så har du først og fremmest anædet dig som satiriker gennem så, så jeg antager, at du jo har været at finde i den forgangne uge som en af jo, jo, Jonathans Banks supporterer. Er det ikke rigtigt tænkt? Ej, jeg ved ikke helt, om jeg har været en af hans supporterer. Jeg, jeg må indrømme om, jeg, da jeg så... Altså nu er det jo selvfølgelig det her indslag fra Annemarie Alderslev pressemødet, som vi snakker om. Øh, da jeg så det først, synes jeg ikke... Altså, det var ikke fordi, jeg, jeg rullede rundt på gulvet af krigen over hans spørgsmål, om hvorvidt hun var mest øh, glad for Game of Thrones eller Sex in the City. Men til gengæld var jeg i pitdebatter om det, og hvor jeg sagde, at man nok skulle vente med at se... Øh, hvad der faktisk kom ud af det, til, før man sådan for alvor fældede dom over der. Der må jeg jo så sige, at øh, det afsnit, der blev sendt i går af øh, Tæt på Sandheden, var jo faktisk ret sjovt. Det var fremragende og super sjovt, og, og, og, og til kunne man jo så føje, at, at Jonathan bank jo sådan set blev reddet af, at der var adskillige knipske typer, som undertrænede, der meldte sig på, på banen og kritiserede det, at han stillede spørgsmål på den der måde, som han nu stillede spørgsmål på det der presmøde. Fordi det muliggjorde jo, at han kunne lave det stykke satire, som han, og det er helt enig med dig i, som han slap super godt fra i går aftes. Så det blev jo, altså jeg gav jo nok vide, hvordan Jonathans Bank ville have håndteret den, hvis ikke kritikken af, at der blev stillet den slags spørgsmål øh, på, på presmødet, hvis ikke den kritik var, var kommet. Jeg vil så godt fra egen regning sige, at jeg, der var mange, der har tænkt på, hva, hva, var det her synd for Anna M. Alderslev, at det der spørgsmål om dåsemejs øh, blev stillet? Nej, det var væk. Altså, det da overhovedet ikke. Altså, det synes jeg, der var det mindste problem. Når, når jeg gik på banen, så var det fordi, jeg synes bare, det var grundlæggende usjovt. Øh, og, og jeg kaldte det sådan, du ved, øh, 90'er... Øh, satirer. Det er satire fra 90'erne, når, når, når det var værst. Men, men, men man må jo sige, altså, han, den, den her duel, fordi sådan en blev det jo, mellem kritikerne og Jonathans bank, den trak Jonathan sig jo. skal vi ikke være ærlige sejre rigtigt ud af. Åh, oh, det, det tror jeg, han gjorde, men jeg, jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg faktisk også, at han vi har gjort det ellers, fordi hans præmis var ret god. Altså, det, det er selvfølgelig som satire at det altid er herligt at arbejde med forarvelse. Der er jo ikke noget bedre, end hvis der er nogen, der er selvhøjtidelige og virkelig, virkelig føler, at at de har en stor autoritet, som man så som satirer kan punktere. Det var jo alle tider, fordi det var jo virkelig medier. Vi ja, så her ja, ja. alle redaktørerne rundt omkring, inklusive min kære medvært som jo også fik en lille smule røg i gårsdagens program. Men men ja, det der medgår som det skulle være. Det vil jeg gerne sige. Det, det den, den lå der på den. Den, flade. Du, den lå der på den flade, det skulle han ja. Ja. selvfølgelig skulle han men, gøre det. Men, men det, det jeg tænker, det er også at jamen, altså, det han gør er jo at spejle. Altså, hun går jo selv ud i en alvorlig situation, står i en stor krise, og så laver hun den her Facebook video, hvor hun går rundt og slår værmøller inde på et eller andet sted på Inder Nørrebro, er super hipsteragtig og virkelig virkelig shiny. Og, og solskin ikke? Og så går han ind i en alvorlig kontekst og stiller nogle af de samme spørgsmål. Og så siger jeg set, at det er jo sjovt. Altså, men i situationen, kan man sige, der ja, virker, der det var... faldt det måske lidt til men, orden, men, ikke? Men problemet ved at, at overhovedet diskutere sådan noget er jo, at, at smager behag er forskellige, og, og, og mi, min holdning til det kan være lige så rigtigt og lige så forkert som, som, som alle mulige andre. Det, som jeg især har noteret mig for ugen her, udover at jeg, og det synes jeg, det synes jeg bare, vi skal erkende, at det var Jonathans Bank, der trak sig sejrigt ud, så synes jeg også, det er tankevækkende at hver eneste gang at nåle, det vil som altså mig eller andre, får master sig til at kritisere satirikere, så reagerer de meget, meget mimosagtigt. Så er det som om, og det er også derfor, jeg antog i starten af programmet her, Mikkel, du havde været inde og støttet ham, fordi så er det som om, så rykker vi sammen som, som, som, som faggruppe, fordi godt nok er at vi er ved at gøre andre mennesker til grin, Men lige så snart, at der er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om vi er sjove, så må vi godt nok sige, sige fra. Og, og, og det træk ved satirikerne, synes jeg måske i længden bliver en lille ah, smule det er stand, det er stand ikke også professionelle satirikere. Vi har enormt ah, meget selvironi, og er, er faktisk naturligvis, enormt overbærende og tolerante. Så det er noget helt andet, men, og det vil jeg gerne understå. Men, men, men, men altså, skal have, at han med den diskussion, der kom, og også med den måde, han turnerede det på i går aftes i her 2 jo også fik sat, synes jeg, nådesløs spot på... Øh, vores, mine kollegas uformåelighed, når de sidder til sådan et pressemøde, som det der over på Københavns Rådhus. Fordi øh, meget af kritikken lød jo, jamen hvad er det for noget at stille sådan et useriøst spørgsmål, og, og ikke lade de seriøse øh, journalister komme til. Eh, der må jeg jo sige, når man så, og der har en fuldstændig ret, Bank, når man så hører de spørgsmål, der bliver stillet på pressemødet. Altså, det, der er jeg ikke imponeret, det er jeg godt nok ikke. Følte hun, som BT sagde, med måske en lille smule bunderanger, følte hun, hun var udsat for en hets, tænkte også, det var ikke, det var ikke de ja, sådan helt skarpe, nej, altså, skærende spørgsmål, der nej, ligesom, men, lige blev, her. Der ligesom dagen, blev bragt frem. Dagen før det der pressemøde, der havde formanden for det radikale Venstre i København været ude at sige, at Anna M. havde gjort sig skyldig i intet mindre end talløse løgne. Der var ikke en af de fremmødte såkaldte seriøse journalister, der fandt anledning til at spørge lidt til det. Altså, den synes jeg da ellers nok burde ligge på en flade. Ja, der var en, der var en del ret oplagte spørgsmål, der i hvert fald ikke blev stillet. Altså, plus må man jo så også sige, at reaktionen udstillede jo måske også en vis, synes jeg jo, lidt øh, journalistisk selvhøjtidlighed i forhold til, hvilke hellige haller, som de her pressemøder egentlig er. Hvor jeg måske også tænker lidt nogle gange, så er vi Selvom vi selvfølgelig er den vigtige fjerde statsmagt, så er vi måske ja. også en lille smule selvsmagende. Altså den diskussion, jeg godt kunne have tænkt mig, var, var, var blevet ført i den her uge, og det må jeg så bare erkende, det lykkedes ikke. Det er jo diskussionen om, hvor vi Danmarks Radio synes, det er nu på 3. og 10 bliver ved med at være morsom med den her evige 90'er-ironi. Den kan jeg, men det er bare en personlig betragtning, den kan jeg måske godt være en lille smule træt af. Ja, men det kan være, at vi skal bevæge os videre, i stedet for at som tidligere politisk redaktør og satirik og henholdsvis at stå og pille lidt i vores egne navle, og så kigge lidt på den en, en, meget kort en anden ting, der blev nævnt faktisk, så sent som i, i nyhederne her for lidt siden. Det er jo den her ny bog om kronprinsen under bjælken. Og der må jeg sige, at der er altså nogen, der har lavet et effektivt presarbejde, fordi i løbet af hele formiddagen, der er der jo eksploderet, rubrikker, øh, overskrifter på de forskellige netaviser på politikken. Der kunne man læse Nyborg om kronprins Frederik. Du kan gå ind på en bar i San Francisco sammen med ham, og så kommer han til at snakke med dem alle sammen. Jo, dejlig, dejlig presse. I Berlindske kunne man læse prins Henrik. Frederik bliver en god konge. Men er han ikke er de dement? Øh, jo, måske er interviewet lavet før det, det. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Og så i JP, der kunne man læse kronprinsen. Marie og jeg er forberedt på alt. Og derefter så kom der så en anden, en, 20 minutter efter, en halv time efter, forfatter om kronprinsen. Han er ikke som de andre kongelige underforstået. Han er meget bedre. Jeg må sige, det er, altså, at sætte sig på, på overskrifterne på alle tre store online-aviser i Danmark, det jeg er, tror bare, det er den, altså ret fascinerende. Jeg tror bare, den gode uh, Jens Andersen ikke blot har sat sig på mediebilledet af Mit forsigtige bud er, at han også sat sig på uh, julehandlen her lige om lidt. Den bog skal nok sælge fantastisk godt. Så øh, hvis jeg var Jens Andersen, så ville jeg glæde mig til, at den første tjek kommer fra. Nu kan jeg ikke huske, hvad er for et forlag. Øh, men når den første tjek kommer derfra, fordi, tro mig, den skal nok være ganske voksen. Du lytter til Radio 24 Først fik den masser af roser. Danmarks Radios historien om Danmark. Men efterhånden, som afsnittene nærmede sig nutiden, så begyndte kritikken at rejse sig fra vel politikere som historikere. Endnu en gang måtte DR høre, at man præsenterede danskerne for et fortegnet billede af helte og skurke. For hvorfor var det en kommunist, der skulle indtage hovedrollen i afsnittet om modstandsfolk? Og hvor var de borgerlige modstandsfolk? En af de allerskarpeste kritikere har vi besøg af i dag, nemlig Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, der har krævet, at det er helt fjerner seriens 10. afsnit om besættelsestiden og tiden efter krigen fra DR.dk. Ja, velkommen til, Morten Messerschmidt. Det lugter af politisk censur, det der, er det ikke det? Øh, nej, det lugter af debat og ansvarlighed, synes jeg. Altså en debat om, hvorvidt det er ansvarlig og en faglig konklusion, der hedder, det er, at de ikke, og så må de selvfølgelig, som forvalter af 4 milliarder skattekroner hvert eneste år, eller licens, det er sådan set endnu værre, tage konsekvensen af det. Så censur, nej, det er svært ved at se. De kan jo sådan set skrive alle de blokker og klummer, og hvad ved jeg om historie historiskrivning, de vil deres private, øh, private egenskab, men at gøre det for vores skattekroner og licenskroner, nej, tak. Jeg skal bare forstå dit synspunkt, Messerschmidt. Altså du er af den opfattelse, at når danskerne betaler 4 milliarder kroner om året til foretagene ude øh, i DR-byen, så har vi også en ret til at bestemme, hvad der kommer i deres programmer. Altså, det er helt naturligt, at DR har en pligt til, når vi betaler det, og det er tvangsopkrævet, at, at DR har en pligt til, at det er øh, lødigt og ordentligt og afbalanceret osv. Og det magter Danmarks Radio helt tydeligt øh, ikke. Det er jo ikke første gang, at vi har diskuteret de her ting, nu er det bare så evident tydeligt i det her afsnit 10. Jeg tror, der har været en hel hær af historiske eksperter, som vel være ikke af mig, men altså folk, der er reelt arbejder med historie som fag, der er ude at kritisere det her. Og det kan man selvfølgelig ikke have. Man kan ikke have, at Danmarks Radio leverer noget autoritativt om Danmarks historien, som er fagligt set så øh, ubalanceret. Men det er vel et opgør, et radikalt opgør med, med det her hedderkronede princip, hvor man siger, jamen er har en selvstændig bestyrelse, de har programmedarbejdere, som skal agere frit for politisk indblanding. Der går du direkte ind og siger, jamen fra Folketingets side, der skal man gå ind og diktere her skal vi simpelthen fjerne. Det. Jamen det er ligesom, at det der armslængdeprincip er blevet tiende bud i Moseloven. Altså, hvad betyder det egentlig inden for skatteretten? Der er det noget med interessekonflikter, man skal undgå, ikke sant? Altså, jeg sidder i Europaparlamentet, tusind kilometer væk fra Danmarks grænse. Det er der verdens længste arme, jeg nogensinde har hørt om, hvis det er et problem, og jeg har en holdning til, hvordan Danmarks radio skal begå sig. Jeg tror lige, public service-indholdet er noget. et af de få områder, som EU ikke har kastet sine klamme hænder omkring. Så at jeg som medlovgiver i det system har en holdning til, hvad det jeg kan gøre, har jeg meget svært ved at se. Men det her, det er jo så en, en søndags aftens udsendelse. Ja. Kunne det næste ikke blive, at øh, du eller en af dine partifælder var utilfreds med en vinkling, som det DR's politiske redaktion lagde ned over DF? Eller at du... Var i, det vil nok u... ske et par gange. Præcis, men, men det er jeg med på. Ja. Men så, bliver det, så er det næste skridt, hvis vi skal huske på det, du lige har sagt, at så kan I gå ind og sige nej, sådan skal det ikke være, fordi vi betaler jer 4 milliarder om året. Jo, nu synes jeg, vi skal tale om det konkrete, og ikke alle mulige hypoteser om, hvor hvis vi bevæger skridt i den ene retning eller den anden retning, hvor vi så ender. Det helt konkrete er, at Danmarks Radio har lavet en fremstilling af Danmarks historie, som ikke bare er søndagsunderholdning, men som de jo også i deres, på deres hjemmeside opfordrer skoler og gymnasier osv. Og til at bruge i undervisning. De har simpelthen dedikerede undersider på deres hjemmeside, der handler om, at det her det er til undervisningsbrug. Det er da fuldstændig uacceptabelt, hvis man øh, som, øh, som folkeskole eller gymnasieelev så kan blive præsenteret for det her. Som, uh, som den autoritative udgave af Danmarks historien. Jeg synes hellere at man skulle bruge J. Uh, fremragende uh, fremstilling af Danmarks historien tilbage fra 80'erne. Den så jeg rent faktisk i folkeskolen. Det ville være uh, uh, uh, tænder skærende, hvis det her afsnit det får lov til at stå fuldstændig upartalt. Men, men med, med er forskellen mellem et land som Danmark og diktaturland ikke netop at i Danmark holder politikerne eller burde politikerne holde sig væk fra, hvordan medierne lægger uh, deres journalistiske snit. Nej, med al respekt, så synes jeg faktisk, det er et meget, meget dårligt eksempel, fordi der er jo intet andet øh, i Danmark, der er ung... Um unddraget den, den demokratiske debat eller kontrol, altså hele kulturpolitikken, jamen der er det sådan set, at hvis museerne eller medie øh, medieinstitutionerne hvad ved jeg, der er på finansloven, de ikke gør, hvad man forventer, jamen så kan man tage det op på, på finanslo i finanslovsforhandlingerne. Hvis sundhedsvæsenet ikke fungerer, som vi gerne vil have det, så tager vi det op på finanslovsforhandlingerne. Hvis skolevæsenet ikke fungerer, som vi gerne vil have det, så tager man det op i finanslovsforhandlingerne. Det eneste, der her i, i samfundet tilsyneladende er unddraget en demokratisk kontrol og debat, det er Danmarks Radio. Denne lille mimose ude på Amager som har været 1000 journalister og 4 milliarder kroner øh, ja. til, til sin røjhed. Dem må man ikke kritisere. Ja, fordi, det er de alfazarte. Nu vil jeg faktisk gerne lov at citere fra et indlæg du apropo. Det du lige har sagt i et indlæg du har i, i Berlingske dag. Ja. Og der skriver du: "Jeg kender en rose. yndigere end de fleste, vel en sart lille plante, men åh, hvilken øne duft og pragt." Og så skriver du noget mere, og så kommer du ind igen. Men alle må vi huske én ting. Dette silkefine glemt fra edens have tåler ikke kritik og fortjener det endnu mindre. Så hvorfor disse slette tanker, denne mistro og foragt, så ufortjent, så plebsk og vulgært? Ironisk. Ja, det er, det er sarkastisk. Det håber jeg, de, ja, de, de forstår. Og tak for, fordi du ja, Jeg vil, jeg det det vil gerne æm. retlige vores, uh, vores <coughs> lytter, om. nogen skulle Vi er en, en ægte satiriker <laughs> i studiet, så det, det er det. jo en vis det er det. Det er det. At jeg, jeg hører mig citeret. <laughs> uh, men ja, jeg synes, det er latterligt, at uh, vi har en så stor medieinstitution. Velsagtens, der må du rette mig fejl, men Velsagtens, den ubetinget største medieinstitution i Danmark. De sidder fuldstændig på, på webfladen. De har nærmest alle radiokanaler med 24 syge, som en hæderlig opponent. De sidder på tv-fladen. De har alle adgangen til at forsvare sig. Og så kommer der en, ikke bare en, en folketingspolitiker, men noget så hun som en europaparlamentariker og retter kritik af dem, og så farer de sammen som en anden mimose der. En skallesmækkende mimose, tror jeg det var, man kaldte Riftbjerg i gamle dage. Den uh, titel har Danmarks Radio uh, berettiget sig selv til. Men, men Morten, en af de ting, jeg havde, jeg havde været tilrettelægger og mm. manuskriptforfatter på, på uh, historien om Danmark, han hedder Thomas Rohr Henriksen i, uh, i studiet for ja, nogle måneder siden faktisk, dengang første sæson, der blev noget bedre modtaget end her de seneste ja. afsnit, der havde jeg ham i studiet, og der spurgte jeg ham meget direkte, jamen okay, når vi kommer op til besættelsestiden, kan, forventer I så ikke, at kritikken vil blive, hvad kan man sige, massiv, uanset hvordan I næsten vender og drejer det? Og der siger han også, jo, prøv her vi bliver simpelthen nødt til, fordi den her serie er i modsætning til Kærsgaards, som er en mere magistral, lidt, mm -hmm. lidt mere akademisk serie, for ja, at sige det pænt, det måske også lidt lavere tempo, jeg er helt enig i den, den er godt, men det... Det er måske en anden type serie. Den her, den er bundet op på nogle, nogle mennesker og nogle narrative fortællinger, der ligesom bliver eksemplificeret gennem personer. Der siger han, jamen prøver vi bliver nødt til at foretage nogle fravalg, for at få det her til at fungere. Og er det ikke et spørgsmål om, at uanset hvad pokker de har gjort, eller de har gjort fra, det, fra DR's side, jamen, så ville de være åbne for en kritik i en eller anden henseende? Jo, det tror jeg, men, men her har de altså virkelig gjort alt, hvad de kunne for at invitere til kritikken. Altså at de, de bruger hende der kommunisten som den eneste repræsentant for modstandsbevægelsen men Ja, men... at de, du ved, i det klip der, hvor, hvor under generalstrækken, der kommer der en eller anden hederlig arbejde og løbende, og planter sovjetflaget, og man ser kun det britiske og det danske sådan i baggrunden, ikke sandt? Altså, i et og alt har de fremhævet øh, venstrefløjen her. En gang, det, det er, er jo helt rigtigt, Jeg tænker, som efter besættelsen Morten, bliver det, det er jo ikke, ikke indtryd, er fordi vi ser faktisk fire... Modstandsfolk der bliver henrettet i skæring lidt nord for og de er alle sammen borgerlige, og det fremgår egentlig også af se en rimelig tydeligt, hvis jeg husker rigtigt, at altså så, så vi ser jo faktisk repræsentanter for det borgerlige Danmark. Hvis jeg husker så er det faktisk nogle af de eneste sådan dramatiserede modstandsfolk, vi faktisk ser i serien ej, her. Nej, altså nu, jeg, nu har jeg set det gennem to gange, og jeg har ikke øh, støttet på det. Jeg har hverken støttet på Holger Danske, jeg har ikke støttet på øh, Kai Munk, øh, jeg har ikke støttet på øh, fru Jakobsen, som jeg nævnte før. der vil være noget mere afbalanceret centralperson end øh, en, der er er, er med. Christmas Møller, der talte modstandskraften ind i befolkningen gennem radioen fra BBC. Altså, ingen af disse karakterer er, er med, og det er jo ikke, fordi de foregående ni afsnit er sådan fuldstændig skåret ud af objektiviteten. Øh, hvorfor skulle vi høre om stenalderen, at danskerne var slet ikke danskere, og vi var i øvrigt øh, mørkløde, og hvad ved jeg? Altså, et fuldstændigt øh, attentat imod hele den myte og den, den fortælling, der er om, om oldtiden i Danmark. Hvorfor skulle vi øh, under renaissancen... Jeg er det ikke her... okay at lave et attentat på det, du selv kalder Nej, det? Nej, det, det er det faktisk ikke, fordi jeg tror, det betyder utrolig meget for et folks identitet og selvforståelse, at man har en, en fortælling, som holder os sammen. Og det er jo fuldstændig gyldigt, hvor øh, øh, de folk, der så er fundet i moserne, hvor de eventuelt måtte være født hen, eller hvilken hudfarve de har. Det, der er det centrale, det er, at de definerer, at der har været en oldtid i Danmark. Det bruger øh, Danmarks Radio til at promovere en eller anden kulturrelativistisk øh, øh, Tankegang om, at indvandring er noget fuldstændig naturligt. Eller tag med Christian den og den måde, som hele pietismen efterfølgende bliver fremstillet på, som det rene øh, sådan helvede stillet op imod Frederik den der så åbner teatren ikke, og endelig kan latteren bryde løs igen. Eller Holberg, der bliver stillet som den store øh, frelser øh, og, og struelse, der er øh, en, en, en, en uforskyldt øh, forfuldt, og hvad ved jeg. Det hele er jo skrevet ud fra en kulturradikal tankegang, som er fint nok, hvis man præsenterer sig selv, som skriver en bog, eller hvad det måtte være, som gerne vil levere et, et bidrag til debatten. Men Gud døde mig, undskyld ikke, hvis man repræsenterer sig Så vil vi vel tilbage for til det, der var diskussionens udgangspunkt. Skal du overhovedet blande dig i det? Jeg skal da i for, høj grad. For, fordi hør her, jamen, der er så lavet en tv-udsendelse på Danmarks Rave, som du ikke burde om. Så er der sikkert nogle andre, du godt kan lide. Du skal vel, sådan har det i hvert fald til været, som politiker blander langt udenom det, og så har du muligheden, eller din partifælder har muligheden, den dag, der skal lave sit et for til at sige, Danmarks Radio gør det ikke godt nok, de skal have nogle færre Jamen, Hvad er penge? forskellen på det? Altså, jeg sidder som en fuldstændig backbencher-politiker af Europaparlamentet. Uh, man kan nærmest ikke sidde længere tilbage i, i salen, strippet for en hver formel post. Jeg er ikke engang med i, i noget, der nærmer sig medie Men, men er det, det officielt DF-politik, at de gerne vil have det her det afsnit er, det er trukket tilbage? jeg okay. Altså, øhm, jeg har en holdning til Danmarks historien, Jeg har en holdning til den måde, man fortæller Danmarks historie på. Jeg synes, Tage Korssted, som er de radikale venstres øh, Danmarks fortæller, han har gjort det fremragende for at fortælle en radikal Danmark. Danmarks nok, for har gjort det på private medier, udgivet på Gyldendal. selvfølgelig. Det er helt fair. Tilsvarende vil der være nogen, der har en nationalkonservativ til det. Dem vil jeg nok synes er mere øh, afspejlende i forhold til mit synspunkt. Men på Danmarks Radio har man da en særlig pligt til at sikre, at tingene er så politisk neutrale som muligt. Det har man da vel i øvrigt også i et eller andet omfang på her på 24.7, når man også får, får licenspenge. Jeg synes at i den grad 24 lever bedre op til det, end Danmarks Radio nogensinde har gjort det. Og derfor så hilser jeg i den grad de der, medieforhandlinger velkomne. Håber på, at der bliver skåret den grad ind til benet, så de her licenspenge kan blive lagt ud forhåbentlig et sted, så man kan bruge dem hvor mere respektfuldt over for dem, der betaler Okay, så nærmer vi os det, som jeg vil, vil hen til. Altså, der er, som du selv påpeger Morten Messers med forestående medieforhandlinger. Ja. Danmarks Radio er oppe i luften. Du øh, er du, som du selv siger, kun et ydmygt medlem er i Parlamentet, men, men dog en toneangivende äh, DF'er. Hvor synes du, de medieforhandlinger skal lande, for så vidt angår Danmarks Radio? Ja understrejende, at jeg overhovedet ikke har øh, hverken lod eller del i det, så håber jeg da, at, at man kan indgyde over for Danmarks Radio en forståelse af, hvad public service er. At alt det der pop og chat med bag en kage og x-faktor mig her osv., det har intet med Danmarks Radio at gøre. Det er øh, ren kommersiel virksomhed, der kan foregå på kanal 4, 5, 6, 7, 7, hvad ved jeg, for det første. Og for det andet, at når det kommer til nyhedsformidling, historieformidling, litteraturformidling og sådan noget, så har man et opdrag ud over det sædvanlige til at være det neutralt, ikke polemiserende og formidlende. Det har de ikke magtet i 90'erne, i 80'erne, i 70'erne, hvor er Jacobsen tog den her kamp, men heller ikke i 0'erne og 10'erne, hvor jeg har været aktiv. Og hvis ikke de magter det, så skal de selvfølgelig heller ikke have midlerne. Og skal der også i det nye DR, uanset hvor, hvor mange penge de så måtte få, eksistere et princip som du ser det? Jamen, jeg er da helt vild med armslængde. Jeg vil bare gerne vide, hvor langt den skal være. Altså er tusind kilometer, det, det er verdens længste arme. Altså hvad hvis det er en politiker, der sidder i den amerikanske kongres, men, altså, der, der er de heller ikke nogen beføjelse over for Danmarks Radio. Må han heller ikke eller hun heller ikke sige noget. Eller hvis det er en, der sidder i byrådet i godt håb, må vi ikke kom så heller ikke sige noget. Hvordan er det? Altså, det synes jeg kunne være rart at få klarlagt. Jeg kan godt forstå at ministeren, som har en direkte interesse og daglig øh, omgang med Danmarks Radios ledelse og så videre, skal holde sig lidt tilbage. Jeg kan måske også forstå, hvis man sidder i Folketingets kulturudvalg og skal sidde i forhandlinger og så videre. men jeg kan faktisk ikke men det forstå det, gør det din, er for din partifalle der sidder i kulturudvalget, Jamen, øh, de holder sig tilbage. Nej, altså ikke lidt tilbage. hvis jeg ikke sad i europa så ville jeg jo stadig være vende. med de folk, der i partiet. Må det jo ikke sige noget. Altså, Nej, skal men det er jo et spørgsmål social til... Aktivitet altså, man for overhovedet både til både Dansk Folkeparti har jo været ude og melde, at man godt kunne tænke sig for det her trukket, øh, i hvert fald i forhold til mediedækken. De konservative ønsker så, at man skal have lagt en eller anden form for disclaimer på i stedet mm. for... Altså det er jo faktisk, hvad kan man sige, altså regeringen, enten regeringspartier eller regeringsparlamentariske grundlag i en eller anden udstrækning, som direkte går ind og, og på en eller anden måde forsøge at udøve en redaktionel øh, altså prioriteringsvirksomhed i forhold til, hvad der skal være det øver, på DR. Og det er vel noget andet, end egentlig bare at sige, at man det kan... Det er jo virksomhed, Mikkel Andersson, at have en holdning til, hvordan Danmarks Radio bør indrette sig. Det er jo virksomhed, det er have, når man har en beføjelse til det. Jeg synes, det er bedrøveligt, at en diskussion om et så skævvridet medie, hvor den politiske kultursynet er så syg, og ude af forbindelse med virkeligheden. At enhver diskussion om, hvordan man gør det bedre, det bliver et spørgsmål om, politikerne blander sig i noget, de ikke har adkomst til. Hvis man siger ja tak til de her knap 4 milliarder kroner om året, så siger man også nødvendigvis ja tak til en eller anden form for instruks. Morten Messerschmidt, efter eget udsagn, ydmygt medlem af Europaparlamentet. Meget. Tak fordi du kom forbi her Nøj, i dag. Du lytter til Radio 24.7. Ja, for 6. år i træk afviklede TV2 i den forgangne weekend det storstilede knæk-cancershow, som altid var alle sejl sat til, bedste sendetid reserveret og de mest populære værter sendt på banen. Rekord blev det dog ikke denne gang. I år blev der indsamlet 147 millioner kroner, som det var 21 millioner kroner mindre end sidste år. Men det er ikke 147 millioner kroner direkte til kræftsagen, for inden den første krone overhovedet bliver sendt til kræftens bekæmpelse, modregner TV2 udgifter til produktion, eksterne konsulenter og det man kalder indsamlingsaktiviteter, Sidste år udgjorde det beløb omkring 19 millioner kroner. Helle Sønderby du er redaktør i programafdelingen på TV2. Du er også ansvarlig for indholdet knækkancer, og så er du lige kommet herind i studiet til os. Nej. Og tusind tak for det. Lad starte der, hvor jeg sluttede i introduktionen. Det her med produktionsomkostningerne, altså beløbet sidste år var nu kender jeg det. kender det ikke det tror jeg heller ikke, du gør det præcist beløb. Men sidste år var det 19 millioner kroner. Hvorfor skal de penge ikke gå til kræftssagen? Jamen, først og fremmest så vil jeg sige, at vi er utrolig glade for det resultat, som lå, da indsamlingen sluttede i indsamling, lørdags. Vi sidder ikke og sammenligner indsamlingsresultater hver det eneste år. Vi er virkelig glade for de 147 millioner kroner, som kom ind. Og produktionsomkostningerne er jo en del af det, som det koster at samle penge ind. Det er desværre ikke gratis. Det koster at sætte fokus på sagen. Og det er jo det, de penge, de går til. Men er det ikke bare programvirksomhed på TV2? Altså, I sender jo under alle omstændigheder. Jamen, vi har en række omkostninger, som er, hvad skal man sige, som er anderledes i forbindelse med, at vi laver knækkancer. Mm. Og øh, de omkostninger, som du henviser til, altså produktionsomkostningerne, de øh, går jo ikke til TV2. Det er jo nogle penge, som vi bruger til at købe programmer på, til, eller programmer hos mange af vores leverandører. TV2 er jo en prisevirksomhed, så vi køber jo programmer hos Mastif og hos Nordisk Film og en masse af de andre dygtige produktionsselskaber, som leverer ind til os hver det eneste år. Og, og det er jo her, kan man sige, vi går ud og, og køber nogle af de produktioner, som vi så sender i den uge. Så det er det, de går til. Det er ikke penge, der går til TV2, som du hvis vi ikke formulerede i hvert fald. Nej, men man kunne argumentere for, at når nu sloganet er, sammen knækker vi cancer. Mm. Øh, TV2 har et millioner øh, millionbeløb i, i, i overskud. Øh, så kunne TV2 jo sige, hør her, de der penge, som Mads D andre produktionsselskaber skal have, for at producere det her, dem betaler vi. Jamen altså, udover de produktionsomkostninger, som du, som du taler om. Så har TV2 selvfølgelig også en lang række andre udgifter. Det er de interne udgifter, kan man sige, som dækker løn til rigtig mange af vores medarbejdere internt i huset, som jo knokler for at få den her indsamling op at stå. Så vi ligger faktisk også rigtig mange penge ud over de produktionsomkostninger, der Men du slet ikke helt svare på mit spørgsmål, hvorfor laver TV2 ikke bare dybt greb i lommen og siger 14 mil? det er det, produktionsselskaberne skal have sammen knækker vi kan, så den betaler vi. Men jeg tror ikke at der er nogen der egentlig er i tvivl om at det koster penge at samle penge ind. Sådan er det jo uanset hvilken type af indsamling man laver, at man går ud og øh, med en raslebøsse eller man gør noget andet, det som vi hæfter os ved, kan man sige, det er at når man kigger på knæk kræft, det fremgår også af de regnskaber for 16, som du selv sidder og kigger på, så har vi faktisk utrolig lave omkostninger, altså det der hedder omkostningsprocenten på den her indsamling, og det er vi virkelig stolte af, og vi har mega meget fokus på det hver år, når vi går i gang, at det ikke skal være dyrere end det der, eller en, en, altså, du ved, der skal være virkelig reelt at de øh, omkostninger, vi har. Hver eneste krone kigger vi ned i budgetterne på, og vi har en lav omkostning. Jeg, jeg synes ikke du svarer helt på mit spørgsmål. Hmm. Kunne TV2 ikke, hvis TV2 ville sige, at samtlige de penge, der bliver indsamlet, går ubeskåret til øh, kræftens bekæmpelse. De penge, der bliver indsamlet. Ja, går altså i, i år 147 millioner kroner er der blevet indsamlet i år. Derfra skal jo fretrækkes de der produktionsomkostninger. Så prøv lige at spørge igen. Kunne TV2 ikke sige, at vi sender samtlige 147 millioner kroner til kraftens bekæmpelse, og de der produktionsomkostninger, dem dækker vi? Men det er bare desværre ikke sådan, at det er gratis at samle penge ind. De omkostninger, som du snakker om, de går til for eksempel fotografer og tilrettelægger, som har arbejdet rigtig, rigtig lang tid på for eksempel at følge personalet ude på Herlev Hospital. Det er jo heller ikke sådan, at folk, der arbejder på kræftens bekæmpelse eller Røde Kors eller andre organisationer med et humanitært formål, de arbejder gratis. Og det, det synes jeg faktisk heller ikke, at vi kan kræve i den her sammenhæng. Det er jo omkostninger, som dækker løn til de medarbejdere, der arbejder på at lave programmer rigtig gode programmer, som vi er glade for. Men, men, men altså, som har også nævnte for lidt siden, TV2 de har netop opjusteret forventningerne til overskuddet øh, fra øh, ja, et lavere beløb til 260-280 millioner. Så det er jo ikke et spørgsmål om, om folk de skulle, de skulle arbejde gratis. Det er jo mere et spørgsmål om, at man bare kunne tage de penge og så betale fra TV2's overskud, og så gøre det, tage det som den gestus. TV2 yder lige så mange private virksomheder, har jo betalt op til 10 millioner kroner som donationer. Der kunne man så sige, at TV2, som dem der faktisk er enormt aktive i det her med at, at knække cancer, jamen så siger man så... Vi, vi spytter så det, det koster at producere det her show ind øh, som vores bidrag til at, til at bekæmpe den her sygdom. Men som jeg forklarede lige før, så har vi faktisk også øh, ud over de 14 millioner kroner til produktionsomkostninger, som vi snakker om, så giver vi faktisk også, eller ikke giver, men så bruger TV2 faktisk en, et, et betragtet millionbeløb internt i huset. Alle de omkostninger, der er til medarbejdere internt i huset, til marketingfolk og til folk i programvirksomheden og alle mulige andre steder, som knokler med den her indsamling. Og det er jo ikke et tal, der fremgår af det regnskab, som du henviser Hvor stort, til. Hvor stort er de bidrag? Det kan, det kan jeg ikke her. Og i øvrigt er det jo heller ikke, hvad skal man sige, 17 budgettet er heller ikke revideret endnu. Nej, men, men, men nu, nu får du det til at lyde, som om godgørende Altså, I sætter nogle medarbejdere til at producere nogle udsendelser, og, og, og det bør, bør kræftens bekæmpelse nærmest være taknemmelige for. Kunne man ikke vente om at sige, at sandheden er, at det her faktisk er rigtig godt fjernsyn for TV2? Der er masser af seere til det, så større er jo altså, ikke? Men prøv her, vi er super stolte af det, vi laver, og vi måler faktisk ikke, hvad hedder det, knætkancer, entydigt i det indsamlingsbeløb. Vi måler det i... Oplysninger, især det kæmpe store engagement, som der har været hele ugen igennem. Altså, jeg synes, det har været virkelig rørende at se, hvor mange danskere, der er mødt op på for eksempel de pladser og de byer, hvor vi har været rundt, hvor vi har masser af information, hvor vi screener for modermærkekræfter og er med til at tjekke en masse ting, og frem for alt oplysning. Og så det kæmpe, kæmpe store engagement. Altså, det er jo alt fra skolebørn, der laver perleplader, til bilvask, til virksomheder, der går sammen i kantiner, til idrætsforeninger og til alle mulige ting på tværs. Ja, hvad skal man sige, af, af både landet og af, høj og lav og alle mulige ting, og det passer enormt godt uh, til os, så vi er super glade og super stolte for det engagement, og det er noget af det, vi lægger allermest vægt på. Helle Sønderby, er, er, er, er til to gode nok til at fortælle seerne, hvordan det er med de her penge, der bliver indsamlet, at de første omkring 20 millioner går til andre ting i kræft? Kunne I gøre mere ud af at fortælle det? Altså, vi, vi gør sindssygt meget ud af, synes jeg, at fortælle, hvad pengene går til i, øh, i knæk-cancerindsamling. Vi har et helt site, der hedder, det går pengene til. Derinde, der fremgår det jo også, øh, hvad skal man sige, regnskaberne og alt det andet, der ligger derinde, hvad det er. Vi har selvfølgelig et utroligt stort fokus på først og fremmest at fortælle, hvad det er for nogle projekter, som knæk går til. Altså, at pengene går til Børnekancerfonden, at de i år for eksempel går til, øh, hvad hedder det, senfølge, altså det vil sige forskning og patientstøtter alle de ting. Det, det er det hovedfokus, vi, øh, vi, har, vi oplyser om, men vi oplyser også om, hvad vores produktionsomkostning er. Alle kan gå ind og se det inde på, det går pengene til. Men man kunne jo der, når I sender den stolesændelse om, om, om lørdagen, sige, hør her, lad os nu lige få de første 20 millioner indsamlet, fordi så kan vi begynde at sende penge for alvor til kræftens bekæmpelse. Sådan formulerer jeg ikke rigtigt. Nej, det, det, det gør vi ikke. Igen, så synes vi, det vigtigste, der er at fortælle, hvad, hoved, øh, hvad, skal man sige, hvad hovedparten af pengene, de går til, nemlig forskning og patientstøtte og oplysning. I år er der blevet indsamlet... Nu siger du ganske vist, at I går ikke specielt meget op i det, men der er blevet indsamlet 20 millioner kroner mindre end sidste år. Øh, har du noget bud på, hvordan det kan lade sig gøre? Eller hvad er årsagen til det her? Ja, først og fremmest jeg synes det er vigtigt at sige, at, at, at vi skal lige sammenligne det rigtige beløb her, øh, så, så jeres lytter også forstår, hvad det er. De øh, 168 millioner kroner, som du nævner fra sidste år. Det er jo det reviderede beløb, som det fremgår i regnskabet. Der er jo det andet tal, som stod på skærmen, da programmet sluttede på den store, store skærm, ligesom der var et tal i lørdag. Så det er de to tal, der egentlig er nemmest at forholde sig til. I år var det 147 millioner kroner, og sidste år var det 163 millioner kroner, okay. så vidt jeg ved. Ikke? Og det er egentlig de to tal, der er sammenlignende, det andet er ikke så sammenlignende. Det, der selvfølgelig var særligt sidste år... Så det var, 16 at det, millioner i forskel? Det, der selvfølgelig er hvad skal man sige særligt sidste år, det var, at der kom en enkelt stor donation fra eller på 10 millioner kroner. Det er sådan noget, man kun kan være... Heldige at få måske en enkelt gang, og det er vi selvfølgelig glade for. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi sidder faktisk ikke og sammenligner indsamlingsresultaterne overfor, og vi har helt eller andet mål om at slå rekorder. Vi er glade for hver eneste krone, der kommer, og for det engagement, mm. som danskerne Men viser. Men hvorfor, hvorfor slog I så så meget på sidste år, at der var tale om rekord, hvis det ikke betyder noget? Jeg tror, at alle sidste år var meget, øh, hvad skal man sige, jeg tror, at alle sidste år var meget taknemmelige og meget overrasket over den meget store enkelt donation, derfor fik det måske et, øh, et stort... Jeg tror ikke. Kunne forklaringen på, nu siger du ikke går op i det, men alligevel, at der trods alt er blevet indsamlet færre penge i år og sidste år, kunne forklaringen være, at der er noget et eller andet indsamlingsshows midtningspunkt? Altså, der er på, måske i nogle danskers øjne gået for meget krammer-TV og følelsespor noget det her. Jeg tror ikke. Altså, vi oplever ikke, at der er en, øh, en midthed. Vi øh, har tværtimod nogle rigtig, rigtig fint seertal. Øh, I lørdags 47 procent af de danskere, der havde tændt for fjernsynet, som med på showet, og vi havde øh, rigtig stor opbakning også af de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. Øh, så vi oplever det ikke, og vi kan se det også igen, som jeg nævnte før, på det engagement, som dansker der udviser. Øh, hvor de bakker op om det ved at sende os billeder af blomster, de selv har kreeret, og ved at starte deres egne indsamlinger og så videre. Det engagement er intakt. Men lytter I til den kritik, der har været visse steder af et, et, et format, der måske blander tingene lidt sammen, en kræftsyg der og en stand-up og der og, og, og lidt musik der? Altså, er der et eller andet i formatet, som, som I ser, der måske kunne revideres? Vi har helt vildt meget fokus på, at balancen i... Jeg er glad ud det show, du henviser ja, til, Ja, præcis. Vi har virkelig meget fokus på, at balancen er rigtig i det her show. Og når du siger lidt musik der, så synes jeg faktisk, det er et meget godt eksempel på, at vi for eksempel i år havde to kunstnere inden, som havde en personlig historie og en personlig sang, der faktisk handlede om deres forhold til kræfter. Mm. Vi har ikke det ud af en eller anden sammenhæng, så vi har rigtig stor fokus på, at balancen, der er rigtig. Nu brugte jeg sådan et udtryk kremmer øh, tv, altså du ved de der typer, der møder op på scenen med, med reklamer på, på, på, på flippen. har vi lidt for meget af det? Øh, ikke det show, der løber vores skærmen i lørdags. Nu ved jeg ikke, om du selv det, men, øh, men jeg så i hvert fald ikke nogen af dem selv, og jeg sad dog alligevel derude hele aften Så jeg ved ikke, hvad du henviser til. Så, men jeg henviser til, til, til det element som nogen måske kunne se i det, at ja, det handler om... Det handler om kræft. Vi skal samle penge ind til kræft. Men der er et andet element, som måske er lige så gennemskueligt, det at der, gør, der er nogen, der gerne vil, herunder nogle virksomheder, der gerne vil profilere sig i det der lys. Men vi, jeg synes faktisk, at vi har fundet en rigtig god måde at gøre det på. Der er ikke nogen store checks, der bliver afleveret med store logoer på. Der er en eksponering i bunden af, af skærmen, som, som kører hele aften for de virksomheder, der donerer. Men vi har ret stort fokus på, at det ikke kommer over i den retning. Herunder for en vis motorcykelklub. ikke? Det ved jeg ikke, hvad jeg mener du? Men jeg tror, der kørte en reklame henover. Var det ikke sådan, an, en. Anditers, an der an også donerede, donerede 60.000? 60. Men øh, der må jo sige, har det er det har I det godt, okay med. Til noget godt, vi, vi skældner ikke til, hvem det ja. er, der donerer. Helle Sønderby, redaktør i TV2's programafdeling, og ansvarlig for indholdet i Knæk Cancer Show. Tak fordi du kom. Tak. Du lytter til Radio 24 i knap et halvt århundrede har Lasse Jensen arbejdet næsten overalt i mediebranchen. Som journalist på Alskens Medier, nyhedschef, korrespondent, og freelancer og senest vært på en konkurrerende stations traditionsrige mediemagasin Mennesker og Medier. I dag udkommer hans bog Journalist om et langt liv i og med medier, og den er allerede blevet mødt med fornemme anmelderoser. Lisbeth Knudsen kalder Jensen en gudsbenådet god historiefortæller, mens Annemette Svane i Fyn Stifttidene kalder bogen en af den slags bøger, hvor siderne flere steder vender sig selv. Og øh, velkommen til dig, Lasse Jensen, tak, og til lykke med den fornemme modtagelse. Ja, tak forne. og herfra skal det også lyde et stort tillykke, det er godt nok forne med anmeldelser, du har fået, uh, Lasse Jensen. En af dem, der anmelder dig, uh, før omtaget Elisabeth Svane, hun kalder din bog for en, citat, kærlighedserklæring til journalistikken. Uh, jeg kunne starte med at spørge dig, Lasse, hvorfor er du så forelsket i det her fag? Fordi jeg godt kan lide at fortælle historier. Altså, altså for mig er essensen af journalistik at fortælle historier fra virkeligheden. At gøre dem så interessante og forhåbentlig relevante øh, som muligt. Og øh, som også nogle af anmelderne fremhæver, så er jeg ikke en mand af få ord. Øh, så jeg allerede fra barns ben af har elsket at fortælle historier. Og, og derfor var det på mange måder naturligt for mig at blive journalist. Uh, at jeg så også synes, at det er et vigtigt erhverv, og ikke bare sådan et, hvor man kan bolde sig i historiefortællingen, er jo så, kan man sige, en, en ekstra dimension. Men jeg er ikke blevet journalist for at lave verden om, men for at fortælle om den. Men du er også inde på i din bog, øh, <tøk> hvor du meget jo, tydeligt beskriver den her kærlighed til journalistikken, men, men du, du er også meget ærlig i forhold til, at du nok tilhører en, tror du kalder det, en forkælet generation af Absolut. journalister. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad du, hvad du mener med det? Jo, altså du kan sige hele min generation. Jeg fylder 71 lige om lidt. Øh, det vil sige den generation, der er vokset op i 50'erne og begynder at springe ud i forskellige erhverv i, i begyndelsen midten af 60'erne. Og der kan man sige, at det er jo 50'erne, der har formet os på mange måder som mennesker, og det er 60'erne, der har formet os som håndværkere eller professionel. Og, og, og der er der ingen tvivl om, at 60'erne, der var et af de mest fremgangsrige årtier i Danmarks historien. Øh, at der er jeg så heldig at, at starte som journalist i 65. Og det er ikke bare journalisterne, der var heldige her, det var rigtig, rigtig mange andre mennesker, som var heldige i, i en, en periode af Danmarkshistorien, hvor alt til synlædende gik fremad. Der var penge nok. Der begyndte en tiltagende åbenhed eksperimenterende med alt muligt fra ungdomsoprøret til udbredelsen af fjernsynet, til udbredelsen af personbiler og parcelhuse. Og, og jeg ved ikke hvad, at, at, at der er jeg jo så, at jeg er så heldig at komme ind i den der slipstrøm af velstand, som også gav nogle muligheder, som, som, som jeg jo ved, at unge journalister i dag virkelig skal kæmpe hårdt for at få. Så på en, den måde er jeg en, en af de ting, altså jeg, jeg, jeg, har altid, jeg har altid sådan den der, som næsten også kommer lidt ind på, jeg har altid haft det her indtryk af, at jeg, jeg kom ind i journalistikken efter det rigtigt har været sjovt. Altså det virker som om, når man læser lidt i din, i din bog, ikke, så er der sådan små anekdoter om, hvordan dig og I mm. og Jørgen, Jørgen man I sidder på et hotel med restaurant på Østerbro, og, ja. og spiser gourmetmad og drikker lækker vin, og bare har det virkelig, virkelig, virkelig hyggeligt. Det virker som et... Altså skal du prøve for lytterne at tegne et portræt af, hvad det er for en journalistisk verden, du kommer ind i på det her tidspunkt i, i slut 60'erne og start 70'erne? Altså jeg kommer ind... Efter overstået elevtid på Middelfart en gang var det mesterlæren, kommer jeg på Ritzau, som sådan var indgangen til København for håbefulde unge journalistelever. Blandt andet, fordi Ritshav havde den laveste løn i København. Og, og, og det var det, vi kom ind på Ritzau, og der fik jeg allerede chancer. Og så var jeg der et år og blev sendt til Paris, og blev sendt til Amsterdam, og blev sendt ikke mindst til Biafra, hvor jeg dækkede borgerkrigen. Og, og så kommer jeg på Danmarks Radio i december 69. Og det var så på det tidspunkt, hvor man også var begyndt for alvor at eksperimentere i Danmarks Radio. Altså væk fra den gamle statsautoriserede statsradiofoni, hvor man lige skal huske i den nuværende mediedebat, at det faktisk var pressen, der kontrollerede pressens radioavis. Det var et udvalg fra dagbladene, der ansatte redaktører og journalister, og de måtte ikke bringe egne nyheder. Så er jeg så heldig at komme ind på en redaktion, der hedder Orientering, som jo stadig består. Og, og, og den var lavet som, kan man sige, et, et alternativ til den statsautoriserede radiovis, hvor vi kunne lave reportager, vi kunne lave analyser, vi kunne lave kommentarer. Og det var netop Jørgen Slejman, der jo et langt senere blev tv første direktør, som, som stod for den. Og man kan sige, det var både altså en, en, en jeg ved ikke kalde det en opdragelses, anstalt, men en uddannelsesinstitution for en virkelig grøn, jeg var 22, der blev ansat, øh, for, en, for en grøn journalist, det var også en, et sted, hvor man fik lov til ting. Man blev smidt ud i vandet fra 50 meters højde, og så måtte de så se, om man kunne svømme, og kunne man ikke svømme, ja, så druknede man, og hvis man kunne svømme, så kunne man få lov til at svømme rigtig langt. Nu ligger der mig jo fjern for at antyde, at du er gammel, men, men, men du er dog... På, på ældre og moden. Højt. Ældre og moden, <høj> Lass. Lass, lad, lad, lad, lad, lad, skal ikke det det. Og, og, og det er jo ikke første gang, med al respekt, at, at der er en lidt ældre herre, der skriver nogle erindringer, borgeret af en eller anden stemning af, at alting var bedre i gamle dage. Er det det, du skriver? Nej, det er det faktisk ikke. Og jeg prøver at lave en pointe, ud af, at det var det ikke, og jeg er ret træt af folk, der siger, at alting var bedre i gamle dage. Der var nogle ting, der var i hvert fald mere åbne, mere mulighedsfyldte end nu. Men jeg mener at for eksempel, at journalistikken har, har, har på nogle områder altså er blevet forbedret, ganske betydeligt uddannelsen er blevet forbedret, den gravende undersøgende journalistik, som stort set var ikke eksisterende, da jeg startede. Så folk tror i dag, at det har været sådan et fast led i journalistikken. Det har det ikke det er noget nyt, sådan set i historisk perspektiv. At, øh, så man kan sige, omstændighederne, økonomien, øh, den velordnede mediesamfund, altså det var fint ordnet, og det er jo en af grundene til, at der er så meget diskussion i dag. Det var altså radio og tv, det ordnede Danmarks Radio, som var et monopol. Og øh, papir, det ordnede aviserne. Og det var så det. Der var ikke noget forstyrrende internet og alt muligt andet. Der var sådan ro, regelmæssighed og renlighed, og rigtig god økonomi. Så, så på den måde var det bedre i, ude, i, i anførselstegn i gamle dage, men, men på en række andre måder var det jo ikke. Altså Danmarks Radio var jo dengang et benhårdt styret øh, politisk... Jeg vil ikke kalde det instrument, fordi det var jo både borgerlige og socialdemokrater dengang. Var, var vi jo nogle stykker, der i hvert fald ikke anså Socialdemokratiet som tilhørende venstrefløjen. Men øh, at... at øh, at det var et, hvor hele den politiske styring gennemsyrede institutionen. Så det var ikke de gode gamle dage. Altså der sad en politisk udnævnt radioråd, hvor der sad aktive politikere. Øh. De ansatte hver eneste journalist. Jeg blev ansat som et resultat af en kampafstemning. Så det, du siger, er, at hvis, hvis vi havde haft Morten ja. Messers med et inden for, for 30 år siden, og vi kunne høre det vores... Vi har hørt det ikke, men jeg kunne se ham. <laughs> ja, ja, <vores laughs> tanker, men, som hvor vi jo netop sagde, hørte, at der er noget af armslængde i princippet, og politiker ja. skal ikke blande sig i Danmarks Radios programvirksomhed. Altså, det havde været ingenting sammenlignet med, hvordan det var dengang. Er det det, du siger? Ja, altså det er derfor, jeg er bekymret for, for den diskussion, der er nu. Specielt måske for Morten Messersmith og hans parti. Fordi det er jo i virkeligheden for mig at se et tilbagevenden til 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Hvor, hvor de politiske partier, dengang var der ikke så mange af dem, øh, havde fingre, og specielt de store, havde fingrene dybt nede i, i, i udsendelsen, i programmer i det enkelte program. Det var ikke så mange år, før jeg blev ansat, at, at der sad et såkaldt programudvalg, som var sådan en underafdeling af det politisk udnævnte radio, som skulle godkende hver eneste programforslag. Altså hver enkelt program skulle op og diskuteres i et politisk forum i virkeligheden. Og, og der er vi jo heldigvis i den historie, der er som for mig at se sådan i det der rigtig lange perspektiv, engang mener det er sjovt at se det i det lange lys, at der set, simpelthen de sidste 50 år sket en gradvist kaldte liberalisering, en gradvist udvidelse af den journalistiske frihed, øh, både på aviserne, men i høj grad også i, i de to, senere kom der jo et andet, de to statsejede medier. Men selv hvis man ser bort fra, fra den politiske styring, der så var der i mm. 70'erne, hvis man skulle være helt ærlig, og nu du sådan kigger tilbage mm. på det, meget af den kritik, der også var efter den tid, øh, altså i forhold til, at DR havde rød slagside, var der ikke noget om det. Så jeg kan huske, da jeg hørte for eksempel orientering tilbage i slut 90'erne, start 0'erne med Lars Møller Rasmussen, Ole Sibbel Niels Lindvig. Altså det lød jo... Lidt som et hovedbestyrelsesmøde i Venstre Socialisterne, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, der var der så, ikke også udtalt? Så vil jeg så sige, Mækli, nu læser jeg jo også din blog og dine <laughs> kommentarer i bergeske tider, det er nok... Altså, det hører, det jo afhængigt af hørerne, der hører. Altså, nu nævner du Lars Møller Rasmussen, Ole Sibbel og Nils Lindvig. Der er nu ingen af dem, jeg sådan med hånden på hjertet vil betegne som venstreorienterede. Vi betegner dem alle sammen som kritiske. Øh, og der, må man, der tror jeg nemlig, at det der, du må regne med et etableret... Samfund, som altså på det tidspunkt og i mange år var styret, ikke af Socialdemokratiet, men i virkeligheden af den her, det ved han og jo alt om, en, en, en, en, en konsensuspolitik, hvor både de borgerlige og Socialdemokratiet styrede det, at, at der var alt, hvad der var kritik af det etablerede, det blev så opfattet som venstreorienteret. Og, og det, jeg synes er vigtigt, både dengang og ikke mindst nu, det er, Jamen, man kan da sagtens slå ned på enkelte indslag og enkelte programmer og sige, jamen, det der, det var højreorienteret, og det der var venstreorienteret. Uh, mens det, altså, alt er lige at på den samlede programflade du skal bedømme institutionen. Og der mener jeg faktisk ikke, der er grundlag for at bevise, at Danmarks Radio var venstreorienteret Okay, ikke for at det, jeg har lige en enkelt ting. Hvordan tror du? Vi har prøvet det før. Jeg tænker, der er jo altid den her ting, hvis vi så siger, og jeg kan godt være tilbøjelig til at sige, der er jo også store ting på hovedkanalen, hvor man ikke kan sige, at der er nogen udpræget slagside. Men der er jo altid den... Jeg ved ikke, om man kan, om bagværk er en højborgerlig kunstform. Det er der muligvis nogen, der vil hæve. Men man kan jo sige, der har jo altid været den her tilbagevendende ting, borgerlige siger, siger at det er og grundlæggende set, at det er neutralt. Er der ikke i sig selv noget lidt bemærkelsesværdigt ved det? Nej. Det synes jeg egentlig ikke. Nej. Øh, fordi, når jeg ser på det igen med det lange lys, så vil jeg sige, de etablerede, og hvis man ser på de etablerede, så var Socialdemokraterne jo i den grad også etablerede, og de nu i dag, kan jeg forstå, røde. Øh, det er, synes jeg ikke, så meget, at det syder Var det? det var jeg, der holdt op som 14-årig. Okay. Men altså, at... at at man ikke, at, at det der rød, blå, venstre, højre ting, altså giver ikke for mig nogen mening, øh, men jeg til gengæld har oplevet i mange år, at alt, hvad der sådan var kritik eller forsøg på en analyse på en anden måde, eller bare analyse, som i og for sig var ukendt i, i store dele af, af Danmarks Rettigheds udsendelser, eller for den sags skyld, dagspressen at når den så kommer ind, og analyse er jo ofte kritisk, ikke nødvendigvis ud fra et ideologisk synspunkt, men ud fra et samfundskritisk. Der ligger jo en arv fra 60'erne her ikke. At, at øh, jamen, så bliver det så obriceret, som, som røde, altså udtryk, røde lege elsker jeg jo, fordi må jeg fortælle en anekdote ja, mm. <laughs> Altså, det var jo en tidligere fiskeriminister for Venstre, der Jens Sønderup, som anklagede. Øh, Ole Andreasen, som senere blev Venstre-medlem af Europaparlamentet, Lasse Buds, der senere blev Socialdemokratisk Folketingsmand, Helle Laurensen og Jacob Nielsen, som ikke var specielt politisk, for at være røde legesvende, fordi de bevidst underminerede Bavnsgård-regeringens politik tilbage i 68. Og, og de anlagde sag mod Sønderup, og de vandt sagen. Han måtte trække udtrykket tilbage, og så er der sådan en vidunderlig anekdote. Ung journalist diskuterer med gamle statsminister Paul Hartling, der var sådan en meget faderlig teolog-type, øh, og siger ja, du må ikke... Altså, vi er jo ikke røde lejesvinde. Det er der jo faldet dom for. Og så kigger Paul Hartling faderligt på ham og siger nej, det er der ikke faldet dom for, at der er faldet dom for, at man ikke må kalde jer røde lejesvinde. <laughs> <Ja. laughs> øh, vi skal også lige snakke lidt om dig, Lasse Jensen, fordi nu... Jamen, øh, du skal ikke tage det så tungt, fordi øh, jeg vil gerne lige citere yeah, Elisabeth Svane igen. Yeah. Hun skriver i sin anmeldelse, Lasse Jensen indrømmer, at han er en alfa-han. Mm -hmm. Det kan han også lige så godt, for det er en tilståelsessag, skriver hun. Æm, er der for få alfahandere i dansk journalistik? Det, det, jeg ikke. Det, det er svært at sige. Altså, jeg, jeg tilstår gerne, og ja. det gør jeg også i bogen, ja. at jeg er en alfa-handler, og at journalistikken i den periode, som jeg jo altså var så på mange måder heldig, at være aktiv journalist og reporter og korrespondent, der var det domineret af alfa Man kunne sige, at der manglede nogle alfa-hunde. Uh, og det var jo en del af den almindelige kønsfordeling i medier og alt muligt andet, som nu uh, nu kan der godt komme i tanker om et par tak, af kunder. Ja. <laughs> en af dem har anmeldt min bog i information. <laughs> uh, ja, Lisbeth altså, Knudsen for ja, dem, der ikke lige ved lige det. lige præcis. Ja. En Lisbeth kunne ku vel. Vel også, ja, øh, også absolut Og din, sam, din men, men, øh... os, du sige Jeg ved ikke, om der er for få alfa og det, det er jo sjovt, at det skal komme for dig, Henrik Kort. Nej, nej, er Tag det ved du. <lød> det det, jeg, ved. Ja. Men jeg føler mig forbi. Det ved jeg, her, jeg ikke, altså. Jeg, jeg synes jo stadigvæk, men det, det er sådan ligesom... Jeg, jeg... Altså, jeg ved godt, oh, nu skal jeg passe på i min alder med sådan at generalisere. Men jeg synes måske, der mangler i journalistikken nogle så lidt mere markante personligheder. Uh, der er nogle stykker, men de, de er jo som regel kommentatorer eller analytikere eller noget andet. Men altså, de der de sådan... Uh, altså, I ikke Cairo for nu at tage en, ja. som jeg delte kontor med, da jeg kom ind. Så man sagde, han skal ud af mit kontor, jeg kan ikke lige journalisteleve tennis. Sko. Han fik, jo en, han fik jo en café opkald efter sig i Aalborg, ja. tror jeg det var. Sønderborg. Sønderborg og Aalborg. Ja, to af Aalborg. Okay. Ja, ja, ja. Nej, men altså man kan sige, men det er vil også en del af det, jeg så vil kalde markedsgøringen af, af journalistik, at, at, at den der personligheden, det som så altså i gamle dage, hvis man var mand, var alfa han syndromet ja. eller hvad man skal kalde, at at at det er der meget lidt af. Men hvis jeg skal nævne en enkelt, som er min gamle kammerat og kollega Ulla Tærkelsen. Så kan man sige, det kan godt være, at der ikke er så mange alfa men der er i hvert fald én hund på TV2, ja. og hun er et brand, og hun er stadigvæk i en alder af 73, 72, 73, altså virkelig aktiv og er et brand. Altså der kan man sige, okay, der er nogle alfa hanner, der ikke er der mere, men, men og så er der kommet over, nogle alfahunder. Du talte om, så du kaldte det, markedsgørelsen af, af journalistikken, ja. man kunne måske også kalde det funktionærgørelsen. Altså det, at, at, at alfahandlerne og journalisterne, det blev så nogen, der møder klokken 9 om ja. morgenen, og så går de hjem, når de skal hente børn, klokken 16? Ja. er hvad? Ja. Jamen, det, det, det er vel generelt for, for, for rigtig mange af min generation, at, og måske specielt journalister, det kender jeg ikke så meget til de andre, men det var, at man på en måde var gift med sit arbejde. Arbejdet, professionen, betød mere end familien. Det gjorde det jo også for mig. Nu havde jeg så heller ikke nogen nær familie. Jeg stiftede først familie, der blev 8-39. Men altså, så undgik jeg den konflikt, den kom så senere, det er noget andet. Men altså, at, at den der identifikation mellem profession, arbejde og, og personen, er nok ikke nær så afgørende i dag, som den var før. Blandt andet, fordi der er sket en, en, en, en, lighed, en større lighed mellem kønnene. For det andet, fordi det måske ikke er så meget kom en længere. Nogen kalder det funktionærgørelsen af journalistikken. Og det undrer mig egentlig ikke, at det har udviklet sig i den retning, fordi hvorfor skulle journalistikken være tilbage som den sidste ø, hvor man ikke havde arbejdstidsregler eller sprang rundt, og når man så var færdig med arbejdet gik man på værtshus og alt det der. Så jeg ved ikke, om det er blevet en funktionærgørelse. Det, sådan oplever jeg det ikke. Jeg oplever det som, kan man sige... En større erkendelse af, at familie og tilværelse er ikke 100% identisk med professionen. Nu, nu nævnte du tidligere, da du, da du afviste, at det var sådan en og om, at alting var bedre i gamle dage, så nævnte du nogle af de ting, der var bedre i dag, men hvis du kigger på de generationer af journalister, der bliver spørt ud fra selvfølgelig journalisthøjskolen, men også fra stadig flere akademiske journalistuddannelser, er der så nogen ting, hvor du sådan godt kan tænke, ah, har et eller andet der halter, har, har, altså, har jeg trods alt sammenlignet med den generation, jeg kom fra. Der er der noget, der er gået ned ad bakke? Nej, egentlig ikke, hvis jeg. Hvis jeg altså, det forventes jo altid af sådan nogen som mig og jer, at vi skal være kritiske. Øh, at, at, at det man det der er sket jo. Der er kommet tre journalistuddannelser af mere eller mindre akademisk karakter. De laver alle sammen en bacheloruddannelse. Der er journalisthøjskolen, der er Syddansk Universitet, der er RUG. At, at det jeg måske kunne være bekymret for at give os udtryk for i bogen, det er, at vi så får nogle ens journalister. Altså det eneste positive, jeg kan sige, at mesterlægeren sagtens fortaber os i hyggelige historier fra, fra 60'erne, men det er, at der faktisk... Vi var to gange i tre måneder på Journalisthøjskolen, og resten var mesterlærer, Hvor mange af os var så heldige at komme ind, fordi vi kendte nogen, der kendte nogen. Altså sådan var det jo. Mm. Øh, men at der sker en vis uniformering gennem, og der er der ikke den store forskel mellem de tre uddannelser, at der sker en vis uniformering, det er nøjagtigt de samme nyhedskriterier, vi er opdraget til, eller alle har lært det samme. Og det vil sige, det der kommer ud, det er professionelt langt bedre rustet folk, men folk med nøjagtigt samme sådan fasttømrede ideer om, hvad journalistik er. Er det originalerne, og, og det du savner? Og det kan jeg så blive lidt bekymret over. Altså det originalerne, du savner? Du nævner selv en lille for i bogen. Er det sådan nogle typer, vi, vi skal have flere af? Ja, altså det, det vil der ikke... Det vil der pynte på det. Ikke fordi jeg synes, det er grimt. Men altså netop sådan nogle folk, der altså skider på normer og skider på arbejdstidsregler. Og i virkeligheden, nu var u for sådan en helt speciel Rasmus-modsat-type. Men altså, al den lige spillede han en helt afgørende rolle i, i afsløringen af Tamilsagen, og fik jo altså kavlingprisen, jeg tror, otte dage efter, han så døde alt for tidligt, øh, netop for Tamilsagen. At, at de der typer, kunne der godt være en, nogle flere af, jeg siger ikke, de ikke eksisterer, men, men de er der jo oftest, som du selv er inde på, Henrik Kvartog, fra 9 til 17, ikke? Kunne man gøre noget for at fremelske? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror ikke, jeg tror ikke tiden er til det. Altså, men der, der, hvor jeg ser, kan man sige, de der typer, der inden for det system i gamle dage kunne, kunne være øh, Niels Uforske eller øh, Ballademager eller helt deres egen, dem ser jeg jo rundt omkring i alle mulige iværksættermiljøer, i, på, på nettet og på alle mulige former, for, øh, fra Føle tong til for den sags skyld også og, og andre ting. Altså, de findes... De ser bare pænere ud, end det gør jeg ikke <laughs> Lasse Jensen, tak fordi du kom, og øh, din bog, den udkommer, som nævnt i dag, hedder Journalist og kan købes over alle de boghandler. Min navn, det er Mikkel Andersen, min medvært, det er Henrik Fortrup, og så vil jeg jo selvfølgelig lige øh, afslutte med at sige, at for uden at være kavlingprisvindende journalist, så var Nils Ufer faktisk også satiriker og lavet et ganske glimrende stykke om Tamilsagen, der hedder Mens vi venter på retfærdigheden. Det var bare en øh, lille indspark, jeg er som satiriker følte for at bidrage med. Mit navn er som nævnt Mikkel Andersen, og jeg er absolut en blå lejesven. Tak for i dag.